Slavoslovia a 128-a de mulțumire pentru harul tainei Sfântului Mir. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cedea ta, cu semnul iubirii tale, prin taina Sfântului Mir, sufletele oasei tale, îngerul tău adus la cer, și ca o icoană, chipul tău ca un dar de lumină în suflet ne-ai pus. Aleluia, lui Doamne, Tată Ceresc, Te-i și-ți mulțumim, fiindcă pe cedea Ta ca un scut nevăzut al Duhului Sfânt, Duhul cel rău din cugetul nostru l-a distrus și darurile Duhului Sfânt în noi de- adus. Aleluia, slavăție, Doamne, Tată Te-i și mulțumim, fiindcă pe cedata Ta cu degete de mir cunoașterea celor sfinte, în ochii minții noastre a aprins. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe cea de-a ta, ca uraza de stea, pe fruntea gândului nostru, să alegem binele de rău ne-a deprins. Aleluia, slavăție Doamne, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe cea de-a ta, cu pana rugăciunii, și roa ochilor noștri în cartea vieții, numele noastre le-a scris. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată, ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cedea Ta, în inima noastră, cuvântul Tău, ca un vis nedescris, ne-l-a zis. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată, ceresc, Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă pe cedea Ta, ca un destin de jertfă, pe fruntea neamului nostru ai prins. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată ceresc! Te iubim și îți mulțumim! Fiindcă pe ta, în adâncul inimilor noastre, cu para de foc a Duhului Sfânt, a pătruns. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată ceresc! Te iubim și îți mulțumim! Fiindcă pe ceta ta, prin taina Sfântului Mir, în osul Credinței noastre a stat ca un foc nestins. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată ceresc! Te iubim și îți mulțumim! fiindcă pe cetea ta, pe mărturia noastră, ca un diamant, în slova slavosloviilor ai ascuns.